вбивайте, не повірю. Карлиця тепер над зовнішністю трясеться. Креми, масажі, підтяжки, те-се. Гаразд, допивши горілку, Микола охоче кивнув на згоду. Мені що в лоб, що по лобі. Хочеш, викреслій. Я казав, ніхто не піде вбивати за дитячі витівки. Хай які дурні, до речі, Радій, шкірляків теж можна викреслити. Він витяг у Марини з рота сигарету і, кілька разів затягнувшись, віддав назад. Старший півроку під слідством, а молодший в розшуку. Вона і сама встигла дізнатись це від сусіда, дядька Сергія, який працював у міліції. Отже, тепер... Залишалось перевірити лише трьох. Марина глянула на годинник. Десять хвилин на восьму. Квитки додому були на післязавтра. Поїзд відходив у полудні. Відтак на все залишалось півтора дня. Отож, варто було спробувати перевірити ще когось. «Хто наступний? Ти в нас керуєш парадом?» Ось і вирішуй, смикнув плечима Микола, але як на мене, і до панків, і до султанчика вже пізно, а до скотрчучки нормально. Скажемо, що збираємо колишніх випускників, запропонуємо їй заспівати на зустрічі. Вона ж, наче, співала, чи то не вона? Анка Скотарчук мешкала в найкращому будинку містечка. Спільна знайома, яка дала Мареєві адресу, напівпошибки повідомила, що Анчин-чоловік придбав дві сусідні квартири і віднедавна Скотарчуки, чи точніше Демиденки, проживали самі на поверсі. З її скотарчучкою у школі вони не водились, але надіялись, що Анка, яка полюбляла всілякі гулянки із Біговиська, прихильно прийме їх разом із пляшкою Мартіні, низкою бананів і каламутною казочкою про зустріч випускників третьої школи. На п'ятому поверсі широкі залізні двері рівняли зі стіною єдиний прохід. Дзвоника не було. І Микола разів три гримнув об залізу ліктем. Цей стук спричинив ефект бомби. В квартирі здійнявся галас. згавкав собака. Хтось заплакав. Щось упало. І коли ця какафонія, ніби клубок, підкотилася до входу, Марина інстинктивно відскочила подалі. На порозі, тримаючи в руках замурзаного малюка, стояв чоловік у картатій сорочці, приблизно їхнього віку. Коло нього, розтягаючи на всі боки вицвілі спортивні штани, тупцювали близнючки років п'яти і грайливо гарцював колі. Ну, здрастуй. Червичний не розгубився, потрусив за ніжку малого і поглядав за вухом пса. «А ви, напевне, анчин чоловік?» «Так, обранець з котарчочки мав круглий животик, рожеву лисину і червоні великі вуха. «А ви до Анюти?» «Та її ще зранку забрали». «Куди?» не второпав Микола, в лікарню. Це щойно дзвонив, кажуть, ще не народила. Та ви проходьте. Він піштовхнув ногою собаку і скомандував дочкам. Мерщий у ліжка. Хто перший вкладеться, тому приз. Малі на випередки помчали коридором, а гості нерішуче вступили в хату. Господар, справно вправляючись із собакою, який нуровив чепитись черовичному за штанину, і дитиною, яка виявляла цікавість до тьоті, провів їх на двадцятиметрову кухню і увімкнув чайник. Анюта розстроїться, як дізнається, що ви приходили. Вона ж обожнює гостей, зітхнув хазяїн, жестом всаджуючи їх за стіл. «Ну, нічого. Головне, щоб хлопця народила. Бо якщо і четверта дівка, він виразно різанув доленою по горлянці, і черевичний співчутливо похитав головою. Тоді тобі глина. Ну що, чаю чи чогось міцнішого?» Відповісти Микола не встиг, бо десь тоненько задзеленчав телефон. Тихо. Хазяїн заклично підняв пальця, дослухаючись, звідки лунав дзвін. «Потримайте». Він пересадив малу на маринині коліна і взявся нервово нишпорити по закутках захаращеної меблями кухні. «Телефон» знайшовся під кузовом дитячої вантажівки, і чоловік з котарчучки, натиснувши кнопку прийому і притискаючи, вислизаючи слуховку до вуха, заволав на всю хату. «Ало! Народила?» Хлопчик, не тямлячи себе, він заходився шалено всіх цілувати. «В мене син! Пацан!» «Анюта ж ледве виносила!» «Майже...» Весь час пролежала. Ви допоможете одягнути Настю? Не маючи вибору, Марина кивнула, а потім хвилин десять плуталась в застіпках дитячої одежинки. Ще через десять вони всі були на дворі, і Скотарчучкін чоловік марно намагався втрапити ключем у замок власної машини. Швидко попрощавшись і переказавши молодій матері вітання, Микола з Мариною поспішили до припаркованого на узбіччі Москвича. Ти ба, яка з неї вийшла мати героїня, сказали б, не повірив, зневажливо сплюнув Микола, вмощуючись за кермо. Та крім цього телепня, її б ніхто й не взяв. Марина Підкорила цигарку і розчаровано підсумувала. Скотарчучка теж відпадає. Окрім пилюшок, у неї в голові нічого не лишилося. Труба. Вмерти може. Скільки дітлахів. Це ж поки одне підмиєш та інше нагодуєш. Гляди. А банани треба було залишити. Радісно вигукнув Микола і поплескав по кульку.